Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 33. На осонній провісник. Минув тиждень, а відбачи би не було звісток. На фермі ніхто нічого не знав. Аж ось господиня сповістила Меріан, що справи затримують її в баті. Але наступного тижня вона сподівається повернутися додому. Минув ще тиждень. Почалося збирання вівса і всі наймити гарували під сліпучу синім небом, яке буває на день врожаю. Повітря термтіло від спеки, і до полудня тіні ставали зовсім короткі. У кімнатах тишу порушувало тільки зищання здоровецьких мух, а на ланах чути було, як звинять коси, коли їх мантачать наймети, як від кожного помаху коси важко падають струнки, борштиново-жовті стебла і шарудять в усаті колоски. Косарі знемагали від спраги і раз у раз прикладалися до пляшок і фляг із сидром. Під струмками стікав у них по чолу по щоках. Земля аж порепалася від посухи. Косарі вже зібралися були перепочити в затінку, аж Коган угледів постать у синій курці з мідними гудзиками, що бігла до них по стерні. «Хто це?» – запитав він. «Аби лиш нічого не сталося з господиною, – зітхнула Мер'яника разом з іншими жінками, – в'язала овес у снопи. Так було заведено на цій фермі. Бо сьогодні вранці сталося лихо. Пішла оце я відмикати двері, та й опустила ключа додолу, а він і розламався надвоє на кам'яній долівці. Зламати ключа – недобра прикмета. «Та це ж каїнбол», – зауважив Габріель, який мантачив косу. За договором він не був зобов'язаний допомагати на збиранні врожаю. Але ж жнива – гаряча пора для фермера. До того ж поля належали бачебі, то він працював разом з усіма. «Бачак вбрався?» зауважив Меттю Мун. Оце утворилося в нього нігтю їда на пальці. От він і каже, працювати, мовляв, не можу, виходить у мене свято. Ото щастить людині, сказав Джозеф Пурграс. Як деякі його товариші, він любив у спекутний день перепочити хвильку під незначним приводом. А поява Кайна Була серед тижня у святковому одязі була важливою подією. Якось розболілася у мене нога, то я прочитав «Шлях прочанина. А Марк Кларк вивчив правила на всі чотири, коли у нього пухир вискочив. «А мій татко навмисно вивихнув собі руку, щоб до одної дівчини позалицятися», – виголосив Джан Коган, витираючи обличчя рукавом сорочки і збиваючи капелюха на потилицю. Тим часом Кані підбіг до жанців. І вони побачили, що в одній руці він тримає здоровий кусень хліба з шинкою, відкушуючи нього на ходу. А друга рука обмотана бинтом. Опинившись коло них, він страшенно закашлявся. «Ох, Кайні, повчально сказав Габріель. «Скільки разів я тобі казав, що не можна їсти на ходу! Колись ти удавишся, неодмінно вдавишся, Каїне Болг!» «Кахи-кахи!» – відгукнувся Каїн. «Крихта потрапила не туди, тільки й то, пане Олк! А я їздив до бата, бо в мене виразка на великому пальці! Еге ж! І там таке бачив!» Варто було Каїну згадати про бат, як наймити, покидали коси, і вила, і обступили його. На жаль, він заходився чхати, хати та так бурхливо, що з кишені випав великий годинник і почав гойдатися перед ним на ланцюжку як маятник. Так, провадив він, дивлячись у бік бата, куди линули його думки. Нарешті я трохи побачив світу, так, бачив він нашого господиню, Ачу. Капосний хлопчисько. вигукнув Габріель. Завжди з тобою якесь лихо, нічого від тебе не доб'єшся. Ачу, прошу вибачення, пане уук. «Бачите, я ненавмисне проковтнув комара, от «Так тобі треба, у тебе завжди рот розявлений, негіднику ти такий!» «Бач, яке лихо, комар залетів у рота!» – поспівчував Метчю Мун. «Отже, там ти бачив?» – підказав Габріель. «Бачив нашу господиню!» – вів далі під пасок. «Вона з солдатом гуляла. Йдуть собі любенько під ручку, як закохана парочка!» «А -чу! як закохана парочка! «А Ачу. «Закохана парочка!» Тут він втратив нитку розповіді і зовсім задихнувся. Потім став розгублено водити очима по полю, збираючись на думці. «Еге ж! Бачив я нашу господиню солдатом!» «Та йди ти, вихопилося у Габріеля. «Та уже зі мною завжди буває, вибачайте, пане Ук, сказав Каїн з докором, дивлячись на Габріеля мокрими від сліз очима. «Нехай вип'є сидру, що це промиє йому горлянку!» – запропонував Джан Коган. Він виняв з кишені баклашку з сидром, витягнув корка і приставив горлечко до губ Каїна. Тим часом Джозеф Пурграс з тривогою подумав про те, що Каїн Бол може на смерть задихнутися від кашлю, і вони так і не дізнаються, що далі відбувалося в баті. «От я зберуся щось робити, то щоразу скажу. Боже, поможи!» – зі смиреним виглядом прорік Джозеф. «І тобі раджу, Каїн Бол, це дуже допомагає і, напевно, врятує. А то ти, не доведе Господи, поможеш і на смерть задихнутися. Коган щедрою рукою вливав Сидор у широко розявлений рот Каїна. Рідина бігла йому за комір, а те, що він ковтав, потрапляло знову таки не в те горло. Хлопчина знову закашлявся і бризки фонтаном полетіли на людей, що обступили його. «І де тільки тебе виховували щеняти таке? буркнув Коган, ховаючи баклагу. «Сидор ударив мені в носа!» – завела в кайні. «Потекло мені за шиєю на хворого пальці, на мої блискучі гудзики, і на парадну куртку!» Ото вже невчасно напав на підолаху кашель, поскаржився Метью Мун. А так мені кортить почути новини. А ну, стосуніть його по спині, Габріелю. Це в мене від природи, зітхнув Каїн. Матінка мені казала, що як маленький був я, то як розчулюся, ніякого впину нема. А й правда, підтримав його Джозеф Порграс, у сім'ї болів усі такі чутливі. Я знав його діда, метушливий був чолов'яга. А вже такий скромний і вічливий, нехай тільки що і відразу червоний мов буряк. Гетто то, як я. А хіба я в цьому не винен? «Оближте, пане Порграс», – заперечив Коган, «Це свідчить про шлахетність душі». «Ге-ге, не люблю, коли люди на мене хвалять. Ох, не люблю!» – зі смиреним виглядом пробурмотів Джозеф Порграс. Але як сказати по правді, у кожного від народження свій дар. А я волію приховувати свої скромні таланти. Але, мабуть, піднесена натура все-таки помітна в людині». Коли народжувався я на світ, творець, може, і не поскупився на дари. Але мовчимо, Джозефе, цить. Такий уже я потайний, до люди добрі, просто на Та Тайна, що ті типу, похвали. А у мене є нагірна проповідь, а при ній святці. І там чимало імен смирених людей. Дідка, я не був дуже мудрий чоловік, зауважив Меттю Мун. Він вигадав нову яблуню, Вона індонині зветься Рання Бол. «Ви знаєте цей сорт, Джане? До рани ту прищаплюють Тома Пута, а тоді ще спілку. Правда, любив він посидіти в шинку з жінкою, на яку не мав законних прав. А мудрий був чоловік, що й казати?» «Нужбо, викладай Каїне», – нетерпляче сказав Габріель. «Що ж ти бачив?» «Я бачив, як наша господиня ходила під руку солдатом у якийсь парк. Там стояли лавки і росли кущі та квіти», – провадив Каїнів впевненим тоном, невиразно відчуваючи, що його слова хвилюють Габріеля. І думається мені, той солдат був сержант Трой. І просиділи вони там з півгодини, бай більше, і балакали про щось, і вона раптом як розплачеться, так гірко-гірко. А як вийшли вони з парку, очі в неї так і сяїли. А сама вона біла-біла, як лілія. І вони очей один з одного не зводили, і видно було, що вони між собою порозумілися. Габрілове обличчя аж посиріло. «Ну а ще що ти бачив?» «Та всяку-всячину». «Біла, як лілія. А ти впевнений, що це була вона?» Так, ну а ще що? Величезні скляні вікна в магазинах, а на небі величезні дощові хмари, а за містом височені дерева. Та ти дурний, мовчип, що ти оце верзеш? вигукнув Коган. Дайте йому спокій, втрутився Джозеф Пругас. Хлопець хоче сказати, що баті небо і земля не дуже відрізняються від наших. Усім нам корисно послухати, як живуть у чужих містах, дайте йому розповісти. А мешканці бата, провадив каїн, якщо й розпалюють вогонь то для потіхи, бо у них б'є з-під землі гаряча вода, просто окріп. «Гай правда», – підтвердив Метю – «я чув про це і від інших мандрівників?» «Вони нічого не п'ють, крім цієї води», – додав Каїн. «І вона їм так до смаку, подивилися б ви, як вони її смалять. Звичай ніби дикунський, але, думається, мені для жителів Бата це справа звична», – докинув Метю. «А що, страви у них теж з-під землі вискакують?» запитав Коган лукаво, підморгнувши. Ні, з їжею баті поганенько. Господь послав їм петво, а хачів не дав, і мені було не сила голод. А все-таки цікаве це місце, зауважив Мун. І люд там дуже цікавий. То ти кажеш, пана Евердін прогулювалася солдатом? знову втрутився в розмову Габріель. Так, і на ній була така ошатна сухня, шовкова, зовсім золота. Вся в чорних мережах і до такої міри пишна, що постав її на землю, то вона так би і стояла сама. Просто диво. І зачіска була в неї гарна. І її золота сукня і його червоний мундир так і виблискували на сонці. Така краса. Їх було видно навіть на тому кінці вулиці. «А далі що?» – пробурмотів Габріель. «А далі я зайшов до шевця Грифіна підбити підошви. А потім до пекаря і взяв на пенні найдешевших і найкращих черствих хлібців» а вони виявився зелені від свілі, хоча й не всі. І от йду я по вулиці, жують ті хлібці аж у гладів годинника, такого великого, ну як сковорода. Але при чому ж тут наша господиня? Я йду й до неї, як ви не будете заважати, пане Оук, сказав Кані. А як станете перебивати, я знову закашлююся, і тоді вже нічого від мене ви не доможетеся. Гаразд, нехай собі каже, вставив Коган. Габріель, звідчуємо у серці, вирішив набратися терпіння, а Кані провадив. І там величезні будинки, і навіть у будні на вулицях народу повно, більше, ніж у нас у Ведербері під час гуляння на трійцю. І побував я у великих церквах і в каплицях. А вже як гарно молиться там пастор? Так. Встане навколішки і складе руки отак, а золоті персні у нього на руках так і виблизкують, так і сліплять очі. А вже ж він молитися, от і заробив їх. Ох, як хотілося б мені жити в баті. Хіба наш пастор Сердлі може купити собі такі персні? Задумливо мовив Метчумон. Але ж таких людей, як він, ще пошукати треба. Здається, мені у бідолахи Сердлі немає жодного персня, навіть найдешевшого олов'яного або мідного. А як вони б його прикрашали, коли він говорить з кафедри при воскових свічках? Але перснів ніколи не буде у бідолахи. Та що й казати, немає правди на світі. Може йому зовсім не до лиця носити персні, буркнув Габріель. Ну досить про це. Далі, далі Кайні. Так, «Нині модні пастори носять вуса й довгу бороду», – провадив знаменитий мандрівник. «Ну зовсім, як Мойсей чи Аарон. І нам, парафіянам нам здається, ніби ми і є сини Ізраїлю». «Так воно й повинно бути», – відгукнувся Джозеф Пурграс. «І тепер у нашій країні дві віри – висока церква і висока капелла. От і став я ходити вранці у високу церкву, а вечорами у високу капелу. «Молодець», – сказав Джозеф Пурграс. У високій церкві співають молитви, і там усе так виблискує, і стіни розписані всіма кольорами веселки. А у високій капелі виголошують проповіді, і тільки побачиш, що сіре сукно і голі стіни. А між іншим я більше не бачив пане Евердін». «Що ж ти раніше про це не сказав?» – з досадою вигукнув Габріель. «Ну, моє в лихої лихо їй буде, як вона зв'яжеться з цим молодиком. Та вона й не думає з ним зв'язуватися, з обуренням заперечив Габріель. «Ну, та її в дурні не пошиєш, зауважив Коган. «У неї в голівці вистачає лою, не піде на таке вона безумство». «Він, знаєте, не якийсь там грубіяний неук, він же не всі науки перейшов», – не зовсім упевнено сказав Меттю. «Тільки з дурості записався він у солдати». «А дівчата й полюбляють таких гріховодників». «Слухай, ну, no канібол, не вгомовувався Габріель, «можеш ти поклястися найстрашнішою клятвою, що жінка, яку ти бачив, була Вердін. Евердін Кані. «Ти ж не який-небудь шмаркач?» – прорік Джозеф за могильним голосом, як яким говорив в зурочистих випадках. «Ти розумієш, що значить дати клятву?» «Так і знай, це страшне свідчення. Ти відповіси за нього своєю кров'ю, і апостол Матвій каже, і хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він сам впаде, то розчавить його. То ти можеш поклястися, як тебе просить вівчар?» «Ой ні, пане Оук!» Вигукнув переляканий кайній, розгублено дивлячись то на Джозефа, то на Габріеля. Я готовий сказати, що я говорив правду, але нізащо не скажу, чорти б мене охопили. Це правда, якщо ви про це. Кайні, Кайні, та хіба так можна? суворо обірвав його Джозеф. Від тебе вимагають, щоб ти дав священну клятву, а ти лаєшся, як безбожній шимї. Син Герин, який так і сипав прокльонами. Соромся, хлопче. Та й не думаю і лаятися. Що це ви, Джозеф Пургра, зводите на мене наклеп. Бідолашний я, бідолашний у в Кайні, у якого вже сльози бризнули з очей. «Можу тільки по всій правді сказати, що то була пана Евердін і сержант Трой. Та якщо ви змушуєте мене присягатися, то, може, то були зовсім не вони». «Та годі вже», – кинув Габріель, знову беручись до праці. «Ох, Кайні Болдо, котишся ти до торби», – зітхнув Джозеф Пурграс. Знову зашурхотіли коси. Габріель намагався здаватися веселим, але не виявляв свого похмурого настрою. Проте Коган чудово розумів, що відбувається у нього в душі, і коли вони відійшли у бік, сказав «Не засмучуйтеся Габріелю, чи не байдуже вам чия вона, якщо вона не для вас?» «Я теж так думаю», – відказав Габріель.